بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعنی لبال الحصیت یا قوان کسم اللہ ولي والنہ یعنی لفعال شرائط یا قوان کسم اللہ خیر محقنا اقسام بیان شو دکو بیعتبار سرد من ہی عنہو اقسام بیان شو حال اوزینا دکس اواله داید وړ حکم بیان دی یو ته خالی سیو لیکي بل ته خالی شرعي وي کوي اواله سیاست دوي نو دا غو د تاریخ په ذکر کول شي ها خالی شرعي سپوږم د تاریخ په ذکر اغایه تحقق او پہچان هغه موکو په شرع باندې نیوی یو تاریخ ده او شریعت راي پہچان په شرعي سره کې اغایه تحقق ثبوت او پہچان او په شرع باندې دا تاریخ مرجو صحیح تاریخ او لنوار او بیانور چې ذکر کړل دي هغه دا ده چې په حسيې د توو جندراتو د شریعت نمق کې د اسلام د راتلو نمق کې چې راغلي کوم تاریخ او کوم وړپ هغه معنا باندې د شریعت نارسته شریعت د اغه تور ماهیت او حقیقت کې څه تبدیلی نه راوستي چې او کوم ماهیت دی د شریعت نه مخکم اغه سیوی چې شریعت راغلی شریعت پای کې څه تبدیله او چینج نه کوي افعال شریعه وی د چې مخکدي شریعت په یو معنا باندې دا یو تاریخ وو چې شریعت راغلی نو د اغلي پماڼیونکي دا غفتاری په په ماهیت کې سنه ستبدلی راوسته سکوي داتې اضافي کلوه کمونه تاوال شرعي وي لکه مثال د پر روانه جنا دا مثلا د فلسطینی لپاره ته د شریعت نه مخکې پدې ملته راتللې ته جناوي او د شریعت د راتلونکي راتللې ته جناوت چې پر دې ملته سال راشي اده ترنه د خلکو خلاف واقع خبره د شریعت نه مخکې خلاف واقع خبره تبادله د شریعت نه راتلونکي خلاف واقع خبره داروئی اوبره دا مثلا نشکر شوا نو محسن احسان نه منو او د شریعت نه مخک په او د شریعت نه وستون دکته نشکری ویل کی هر هردا سپری ته د شریعت نه مخک په کومه معناو شریعت راغې اوی کې ستتبدیلونه کړه ناره تپله سی ویل کی دغه په د شریعت دی کی راضی ول نحنا علی د فعال شریعت دا چې د شریعت د محکمې حیوانه نه شریعت راغې کې تبدیلې وکړي نو بل معنا شو دي ته فقه شریعت ویلګه مثلا بیا د محکمې متکې تبادله المال بالمال دایو سده په دې کې داخلو د ماده مال, دا مال, دا مال دا بدلی هغه ته کې داخله وا ذاته مشرکان او دا سده حلال له او اصل خلصول حلاله شریعت راغې نو المال بالمال بالتراويق او معلومو کې چې په مال سره بدله او چې هم جین سوینو تفاعل به وکړي کې دې وسره ولاغو نو متأکیدین ور ځای ور سره ولاغو نشو مالیت شرطي ور سره طرفین نه وي ابي شران او سمن بمالي مبياب مالي سلو ور لارکان به موجوده بل شرایطو په کې ولاغو يا اجاره فنمکه مطلق مبادله مبادله المنافع مبادله المال بالمنافع اسی ورکول منقات اوست شرعی چراغ منقات لپاره مددت شرط کو تعیین د منافیو شرط کو تعیین د سمانی په کې شرط لګو مدا شرط په کې و لګو مدا په شرعی شه د ترني اجاره راواله او بیا راواله سلم راواله او داسونو حقوق د شرعی چدي د ټول راواله انو دغه وړ کیږي افال شرعیه اوس د دې ته یا نه چکن نه راشد افال هستیونه نہ اول باندې باندې کېږي نه مګدا دې ابا کمی له عيني اس قسمه گنجائش نه نه اند نه نه بعد نه نه طالب بزاد کې بکو خای صحیح جو دا مشروعیت په اس گنجائش نه نه اند نه نه بعد نه نه امر هم دره لګا او چکن نه راشد افال شرعیونه نو اغه واقع کیږي په کس مې اخير او کس مې اخير کې د واق سه مو يو کبيه لعنه او استن نو اغه واقع کیږي په کبيه لعنه او استن سم اس کمال کو په کې پیداشي نو دغه جن نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نو کم سه کم اغبواکیش با قبیه لعنیه وصفن مانده ایده امام شایفی را خودلاله مسلک وعتبیان کی والله یعنی اللہ فعال حسیتی نه دا فعال حسیون علیقاودا بواقع کیوی الان اول قبیه لعنیه بانده والنه یعنی اللہ یعنی اللہ اغباظ نه جدا عنی دا فعال شریعتی یہ قعود د بحملکولوجی یان قسم مخیر ته جسمی خفیر باندې نو اق حکم بخل <سؤال> دم دیگه به بالکل سگونجوش نی او دکو اوکو وسره د کوم حنا گنجش تو کلی احکامات د بیمرتب کیه په وی باندې دکل داوی س جواز نشته نا کجاو کنه بالکل کبیل کارو تهغه اس قسمه نتیجې مرتب کیه وکاله شافی اول امام شفیع رحمۃ اللہ بعده په افاله سیه شرعیه انه ينصرف دنه ومنصرف كل شيء الى القسم الاول كبه لانه تام اغا طوال ضرورتونه کې کفه شرید او کفه نحسیده جنه دراله دا بته ویله عینې اس کس مان نتیجه نه مرتب کیږي اغه راځي اندرا دا اغه راوي ان شاء الله مثال باندې بیان شي لکه مثلا مثلا فلي شرید زمو بالنسبه باندې بيع او فلي جنراله او بيان چاو خپل به تاسو د منہیدا او بيان چاو به تاسو ته کوم زموږ پرستانه موفيد د ملک تاج به کوم زراعه امام دې درال اضا پرستانه کې او به په شرعي بچ دا نه نه هېراغه به تاسو ظابط بالنسبه باندې ده فاسد هغه بالکل مفيد د ملک نه نه مزوم بالنسبه مفيد د ملک دا زکه ال تزمن بالنسبه د کوبا له غیر هدا دا په بالنسبه هغه په شرعي د طریقه کوم کوبا سلام له عينه فاسد مثال شر په درش شي په فعل شرعي نه بالکل نتیجه نه ورکي زمن بالنسبه مفيد له تکوبا له غیر هدا نه فقط کو چوي کوه مفيد د ملک, ملک شو لم بدلیلین لا الا بدلیلین زمونګه دغه خبره ته متوجی کړئ کله کوم قانون ورکړی چې په له هیڅ نه راشیل دا واقعکی په کبیه لعنه هی باندې الا بدلیلین کچره دا پیدا شو چې هغه حمل کلی شي هو كه دليل پیدا چې د لارې په توګه چې بنت رحمل شي په سبا نه لېعنه باندې نو دا هغه دليل دی چې خلاف دليل کارم شو په حمل کولی شي په سبا نه تبيخي باندې د امام شافي رحمه الله مسلک سره ملګي طاهر تلسباله دوا لمبا مقبول لپاره به لېعنه دليل قائم شوه په د دليل کې په حمل کولی شي په کبې نه لېعنه نکراوا بلی مثال ده د پلار والد په حالت د حيز کې نور لوغله یا نور کتابونو مثال ذکر کړی د پلار د فعلي شرعي خبره ځهندره د پلي شه د پلي حسي د پلار چې چرته پلي شریره په ذکر کړی چرته پلي حسي د پلار کدی د بهر دی توي خوچې د شریعت نارسته وګوري د درو لنکم او د لس نصيبات استعاذه یې ته ځه نه و کېد نه پټولم ا مرتب کړو نو فلسفه د پارانو له نواره له alemão دی لپاره مثال ورزوله او ته داګه لپاره څه دې مڼه سندې د راشد امام شافعي رحمت الله علیه پلیز باندې را له حالت د احادیث دو ازيکي شه چې په حالت د حيزه نه هی را له او بیا نو سولوتو او نکبی یعنی هی پرکار مطلب دی دا لري پر رجم کول پرکار دي اجا دا نسب نه دي شامل د پرکار حاله کې دا رب له ز باندې دا خبره سي دي شامل سي ولي الا بدليلن اوکبی یعنی هی مي الا او زموږ له ز باندې مثال ته مثلا قدا ته سواله ته له حصي والے نکبی یعنی هی صحیح څنګه که و الا بدليل غريب ورلا هغانا نتیجه دلایل ورن راشن به هر حال <سؤال> حسین خبره تا کله کپی له حصے دي ادمام شکیر احمد علی تنیس باندې د تکسی پکار دي چری باندې اس نتیجه مرتب نشي ودي په حالت ده حصے کو نتیجه به کوم مرتب کی الا بدليل اغوی له خبرم زه دراجي كل هو اذن نو پته کوله د دلیل ته طکار خود قانون خود تراره په زبان دي او ال تقتل جي او غير الله زرګه چې تاکو آزادينه يا کوه له رهي نه نه به مقصد نه راځي الا بدليل چې نه زموږ د ډول قواعدو صرف لګیدلې د امام شافي رحمت الله مسلک سره هم سې کړي لکې دي انه دري ها الا بدليل يدل ولا خلافي چې دغه د خپل خلاف دې دا اوز دا امام شاید رحمت اللہ علیہ دلیل ذکر گئی تاسو کریں نمی میمی اغیث اللہ گولے اغوی نمی پا اکتذا دا کبھے دا حقیقت پشاند امر دا اکتذا دا حسن کے سنگا چه امر دا موت لکے حسن دلک چه سکرینہ مرینہ نوی نمی پا امر دلالک پی چه پا گده کیلے حسن کامل ہوئی حسن لی ذاتی ہی حسن لی ذاتی ہی نودا قرانګ نه هیته کازه د دې کې چې کبې له یاني هی دي سم چې مطلق امر هغه مختزي د حاصل لذتیه ری نودا قرانګي مطلق نه هی چې دلیل ملي نه نودا مختزي د کو به نه هی نه دا غدلیل له هازه مطلق چې قرینه دلیل ملي نه نه کامل ترطابق له شی نه کو به د عریہی ترطابق ترطابق د کښه اس گنجائش ناید. لأن المنزه <سؤال> كنزه بتقزاه الاقتزاد كبي هي تقزاد كبي دي حقیقت دا حقیقت ده دي حقیقت تقازا کوي دا منہیشه لري نو دي حقیقت دا دي شداد کبي لاینه شي کلمری فشاند امر صدا تقازا ده حسن کی سشه لري حقیقت ده دي حقیقت او ماهیت یې لا ته حکم کله تقازا ده کیچری ده حسن می نو فهل صرف مطلقو نو مطلق کی نه شي دلیل ني ده لغیرې بابا اول شي الکامل تاملی نه یعنی کبي عین هي بغیر شي لان كامل <سؤال> لكاملكم يتم ادى من نحينا كالامر <سؤال> لك سنك امر الوري شي شي كرينه حسن له اين هيته طاهر قصيب امام شيخ رحمت الله باندې اعتراض رازي نو داغه اعتراض جواب ورکي ولئن ذم زهار لان كلامنا في حكم مكتوب يتعلق بسبب مشروع له ايا سبب والحق به مشروع ماكو النحي واما ما هو جزاء شرع طیاعت مدو حرمه سببیکل کس عبارت مرتب نه جواب په اعتبار سره د اعتراض په اعتبار سره خو ځان په جواب باندې خارج کوي په کې په عبارت کې بیان مرتب نه د هغو عبارت باندې پوي امه سوال دا دی چې کله د امر تنس باندې د ډول کبي له نو کبي له عینې هيده ته اچانې کې هیڅ اس نتیجې مرتب کېدل ندی نراش امام شاپیر رحمت اللہ علیہ بانی دا اتراز راضی چراش زہار براکی اللہ احتلال کرمائی من القول وزورا منکرم من القول دا یا منکر دا کارونونوی وزورا دا الباز اللہ ویلی گی منکر کردی نا روا کردی خدای پر صراحت کردی لہذا دا دی اس گنجائش نشتا کبیل لی غیرهی کبیل لی عینهی دے زہار ساشی دے کبیل ہو عینهی دے تقبلہ اغراغل دے صراحت پراغلی منکر کردی او اس پکار دے چچا زہار توکڑے امام الشاپی رحمت اللہ پنز باندے نو تاغیر دے نتیجہ مرتب لشی حالانکہ دکا زہار چی ختمی ندرک اس مکہ فارد ذکرشوی دے تشنی مسئل پارکے گا نشپیتو مسکینہ ندر یا غلام ازادو یا سکو اللی شہرے متقابین دی نو حالانکہ پکبین لینہی باندے اس نتیجہ او سمرن نمرتب کی گی استاپ نے باندې سراہته تموند اوځه کبي له اين هيرو او بیا کوم کفاري مراتب کيي سمراج مراتب کي پتاو لګي چې دا قانون سهي نه دي داغا غبا نه جواب کے هغه تفصيل کي هغه زمون خبره پس دا تغيور تل نه دا زمونږه د بعد نه نه مانحنفي نه نه دي پته امام شفیع احمد نه ترا جواب کول شي پته چې کم اشكال په مون نه نه زمن فضر بس كده ته اشكال به کمزه کې او روان به کمزه او आवाज به کمزه نه شي خبره درنه خبر خپل او ته خبر زمن پرسه کړه كلام زمن غ بس کړه كلام زمن په تدقيق دي سبب مشروعه مطلوبه مقصوده کړي خبره درنه راځه چې د داس سبب بنا نه الهاله چې ا سبب دي او مطلوب دي مشريت او, او مقصود دي مثل مثلا مثلا بيع په سبب مقصود لري شریعه ګرځولې د یو لارې د دخصول د مال لپاره یو سبب دی د ملک د لپاره بیا یو سبب دی صحیح شو سبب مقربان مقصود لري خبرانځین دره لگانه شریعت یو حکم مستقلاً ګرځولې او په دې باندې خلک ملک حاصلوي نو زمونږه حضرت پدې کې د اچ د نه نهی راهلا او بیا چې او کله نسل به پاسې د بغوی او بالکل نه وای زمو خبر او کړه ادرته خبره تم کوچ دی تاثیر چا او کله مزات دی ملک نه او قات شداسی او سبب چې هغه سبب مقصود نه دی سبب غیر مقصود نه دی سبب غیر مقصودا غیر مشروع دی او دا اغېنه نه غیراله نه با احکام مرتبط کیږي پاره کې زمون خبره نشته اوس هر غیر مشروعې کول په کار سبب مقصود نه دی صحیح جو که قاریب قاری سبب دې دا زهار خوداس زهار چې دې سبب مقصوده نه دي سبب غیر مقصوده دي صحیح شي کنه هغه مشرور حکومت او کس او نو هغه هغه چې بناراوو کنه نه ناراوو نتیجه او سزا متاږي مرتب کیږي ثاني کې زموږ خطر نه ده لکه تا له کلي مثال د کی کتل کتل کول سبب دی لپاره دا که ساس کنه د بدلو راستو په اړه د کس د قتل سبب دې کتل مجنود دي غیر من اګړدا اوس د سبب مشروع او هو کوچا او کو نو په دې باندې بده دي جز امر ترتیب ضد کیږي ضد ګرانګي زهر سبب د غیر مقصود او غیر مشروع ده او کوچا او کو نو په دې باندې بکفارات مراتب کیږي نو په دې کې زموږ خبره نه چې سبب مقصود او چې زموږ خبره ده مثلا بيع او سبب د غیر مقصود او غیر مشروع ده کې زموږ خبره نشته تاغي بالله چې له ګنا قانونوي او له ګنا سزا سکی نو زموږ خبره چې کوم ځای ده په دې اعتراض ناراضي او چې کوم ځای کے اعتراض ک نه غوښه خبره نشته بلای زمو زہر او نه د زهريږي اعتراض د زہر په ایمان شطیره حضرت دل پس سره ولګوي او نه لازمي اعتراض د زہر په ایمان شطیره مطلب لباني لان کلام انا ذا کلام زموږه نشي واطو په حکم مطلوب با حکم مطلوب کری چې د مرتب کی تعلقا چې د متعلق کی به سبب اجازه سبب سره بیا ود نتلان لکله او د حکم مت تلکله ملک تع چ تعلق اغلي بسبب ان سبب سره مساً ب مشروع ان چې مشروع ده نو آیا چې ن تراله اودانقايضر روباشه آیا چې ن تراالانه د نه نو بدي مشروب نتیجاب مرتبقيي او كان خبر زموندي كده بسبب بال المشروع ان له تعلق رغلي دبلخ مدوب دا سبب سره مشروع ان له چې دغير پاه جائز زول شوي ت کميل پر بیا اثره عاصليلشي نو ابکك خبر زمونور پهدي كده يا کا سبباً. رصدنا هنا بد سبب الملك ويمد ملك وي بتغبيه اي صحيح والحكم به او اعتقد حكمه تكملكم به قد سبب ده كبيع بوي رصدنا هنا صحيح ايب كسببا والحكم به مشروعا ايب كا اي به امر مبادئ مرتبه مشروعا بطول مع ان انه عليه سد وكودنا امل لا یو سره لده یہ چې نه تی نرهلن پر داوی بے ایب وګمرتکی نه ملک باندې صاحب دی نو خبره زموږ دی ګر او دغه په غوړت راز ناراضی هغه د تاسو ته چې نه تی نرهله د ملکو نه دا پدې کې هغه په غوړت راز ناراضی و اما او هر چې هغه احکام تی جوجه ذا هم چې هغه مرتب شی وی جزاءن شرع زاجرن جزاءن چې احبد له شرع ا مشروک شی مرتب کړي شی وی زاجرن نو پیا ته ندو ندا او دا مرتب کې صحیح څنګه حرمت سببې هغه سبب محرمه باندې سبب غیر مقصوده غیر مشروعه او غیر مقصوده باندې یعتمد او تزیه ده که جزاءاته ده د حرمت د سبب ده د سبب محرم دي او غیر مقصود ده دل کې ساز لکه کې ساز شلاندو د دا مرتب دمرطد په قتل باندې او قتل سبب غیر هغه کیس خبره زمون نشته و ما ما هو جزام شورا زاجران په یا ته مده په یکه ځمده او تکازه کوي چې د دې اره سبب دسیوی حران دي کتل کساس نه کوي کساس چې کوم ده مرتب دی په قتل باندې او قتل څه شه حران نه په عرب باندې ترتب د احکام راځي په هغه زمون خبره نشته نو تاسو نه ځواب مرتب نه دی خو سیستم د مراتب سیمه د چا چې کمز اعتراض کړي هغه کیسه کلام نشته په شكم في زمن الكلام ده سبب المشروع من طائر بان كان يراد القايد احتمال المرتبكين ثم ديبلس بيترسون وادي محافظه للحدودها بين رسمي ولنا ان النهي يراد به ادم والفيل مزاتا الى احتياال عباد وكسبه فيعتى يكون العبد مرتق من بينه كفه عن ابي تاريخ او حساب عليه وبني فلوج تاريخ توه كه ابو علي هذا هو الحكم النسبي في النهي ما مفهومشه مساله دا زمون درته علاوه په تر مقدمه چې دي کی ذکر کړي په دوه خبرو باندې نظام پوي هې نه زمون په دليل باندې به پوي شي په اسانه باندې يو مقاله سيادي قدرت حسيه چې د سرنکو ته هیڅ سیوی او ته د پېدې هیڅ معنی که نوې ته مې وي لا کډیکولم کې وبشتہ پدې پښتو کوادر دغه امس کنه دې ته مې وي ګنې نو نڅی دا ګره د وګنی نو ځان نڅی وبشتہ ده څنګه معنی که من هغه راځي چې وشه یې نه یو نڅی کې फरक کو یو څلې په ځنا کوادر دې محبوب زکر نه ده تا ته زینا مکووندان نه اله او کوم کو زکر د متلي د ټان اکادمیشینو اعلانشتنو خبرم ځان درا راکنه نو یو د داده مونږ د افعال حسیو د طرات قدرت حسی شته خبرانګیان درا لکه نور مثالونه براواله ما دلې مثال درکاو تاسو قدرت حسی نه ته مننه کې نو دا یو ګونه کبېه ده تر تکو کس یو مثلا مثلا یو استاذ زنانو تنشي کده سترګ لندې دي تا پېریخي دي تو ته زنانو ته باندې دا نه هیڅ کوم دې دا کبیر انسان دې زکه دا قوت نشته او دې ته یې مګونه دا افعاله سیو د طرح چې دا غین منکه کې نج سوک منکه دا او قوت شرط ته چې دا قوت او ته منکه نو پتا باندې مسوګ نشي لا ګول استاذ منکول ته خلق منووي ورنه دې د بیا منان شي ونیږي ته نساون خبرم دا دا ته د خبره ختمه څخه طاقت نشته دا بیان هي سکه نو دي ته نفي وي چې تر ملکه است د ملګرو دا مطلب نشته یو کولی شي ته ملکه یعنی کدا کار کولی نشي دا رانه کېدنی شي نسخه دا کار ختم دي ست د مال راغلی نشته ايو دا د افعال الحسيو د پرسش شرطه قدرت او د افعالي شرعيه قدرت شرعیه دی توئی چې الله تعالی د دې اجازت اجازه او سرد اجازه طبيعته منا کړي اوس که شرعیه اجازه نه ورکوي منا کوي مګر ته قدرت شرعیه حاصل نه کوي قدرت شرعیه د اذن نه دی لاول د دې ته د تکفل شرعیه اجازه دی مثلا کوا او کبی او دسی مکوا صحیح شکنه د یو ترته اجازه شرعیه شته او ترته منا کو نه سایشه <سؤال> دغه قدرت شریعت ته موجوده اذن اشتها او بیا د شریعت منګو ندامه نسيفه او که شریعت د سر داده د طرف جاس کړم او بیا منګي مدار کبیر ګنه شد د دې ویل او نسخه یو څه چې شریعت که اشتها نه مدارینه ده څنګه منته لیدته ملي کی بیا نه فی ویل او بیا نسخه ویل کی یعنی دا حکم په اسلام د سر شي اجازت دی او بیا منه کې مده ته نه وی ورته دی او ته نه وی او مې څول نفع افعال شرعيه قدرت چرته قدرت شرعيه چې کله غطا سکو پیژن نو وګور دی ولته چې افعال شرعيه کې قدرت شرعيه شرط ته لہذا عمدک خبر وي چې دغه مطلب دا دی چې ادم په دې بندته مزا دی دی بندته لیکي چې ایجاد کارم کوا خپل او خپل کشوب یو ترقبه ماذون پیه یو ترقبه دا من هو من یانووی نو دې غواړم چې خوتزاد دغه نشی کېدای کنه ولې هازه دا سه به او شی کې دا د اصل سر مشروع شي او په اعتبار د غیر سره په اعتبار د وسب سره بغیره مشروع شي یو ترقبه مشروع مشروع کېدلی صحیح او په ترقبه ده مانا کېدلی صحیح زکه کبیله عینی واستن نو مشروعیت عمل کوي په اصل باندې دا فعالیت چې ینه چې نه هراشي نه دی اعتبار د اصل سره بیا مشروع وي او بل ترتب تبې م نه راشي نو په اعتبار د وسط سره د ممنوع وي نو په خپل احتیا سره کوم دوه اوکو صحیح شګنه نو دې تمه نو کارې کوکو او نو کبيح لګېږي کو او کله کې دا نه مشروع کارې وکړي هغه احکامات به سګي مره تا حضرمندان دره نو دا خبره د امس کیږي چې په اعتبار د اسد سره غیر مشروع ګرځاو اجازه تجلیسته نو دا بیان نه هیڅ شون نه فشو حضرمندان تا قدرت نشته او ته منکه نو بیا خداد منکرون کې له کبیره بنل شي کنه چې هغه اجازه د نشته مشروع نه او بیا ته منکه خدای خو بیا څه شي په ویر بنل شي د منکه لحاظا نو بانی زمان دو پار دک که دلیل <سؤال> ده چه فعلی شرعی با قبیل <سؤال> لیهی گرزو رشی ورنب بیاد دک که فعلی شرعی چه سوکیکنی درده قدرت در نشطه ده ده ده ده نهی نهی بیاد سهی نشو ده منع کون کی طرف هم سهی نشو ده اوتا نهی نهی نرد بلکه بیاسره نفیده نو ده ده جنہا فعلی شرعی با قبیل لیهی گرزو رشی وستانا و قبیل لیهی با نشی گرزو ل ولا لازم ان نقارن لللار ان به عدم الفعل لا نهي مراد عدم الفعل لي شيء ان الفعل نقول للمذاهب الاودين اثبات الى اختيار الرب ما دهنده اختيارها وكسبين كسب ده تقبل اختيار سرا وبقبل كسب سرا جدي ذاكار اني كي فيعتمد التصور مذاك ازكي التصور منه القدره منه القدره منه ذلك تكازقي چې تصورنا مراد قدرت شرعيه دي چې قدرت شرعيه دي د تحصیل او د خپل اختیار فريدنه منکريله کته ته قدرت شته قدرت چې بهشته خپل اختیار فردا کارو ما کوه نو فيعتمد التصور ذاته کاذكي التصور منه د قدرت شرعيه ده نه چې د قدرت حاصل او خپل اختیار سره دي د منشن په منکې رو بده او دا بنه صحیح شي نه چې د منکې نه زړه طاقت د طاقت منکې لِيَكُونَ الْعَمْدُ <سؤال> نَدَبَتَ بِقُدْرَتِ شَرِيحَةٍ لِيَكُونَ الْعَمْدُ <سؤال> شِذَا دَأَنْدَا مُبْتَلًا دَيَ مُبْتَلَاش بِينَ أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ فَمَا بَيْنَ دَيَ خَبَرَ گِچِ دَيَ مَنَطَرِش بِاخْتِيَارِهِ وَفِي الْاخْتِيَارِ سَرًا جَرَتَ دَأَتَ قَطْشْتَا وَفِي الْاخْتِيَارِ سَرًا مَنَشُ نُفَيْسَابُ عَلَيْهِ دَيَ تَبَ مَنَكِلو بَنَ سَوَابُهُ أُكْرِجِ وَبَيْنَ أَدَيَ بِمُبْتَلَاش فَمَا بَيْنَ دَيَ كِي أَيَّ فَعَلَهُ دَيَ تَقُدْرَتَ شْتَا عليه هذا هو الحكم الاسلي هذا هو الحكم الاسلي في النحي في النحي ده أفعل شرعيه فأما الكبه في وصف قائم بالنحي يسمت مقتزم به تحقیقا لحكمه لا يجوز تحقیق به ولا يجحن يبطل به ده أمدك خبره كي وزده فارتاستا مغيبه ألتك دولة كارنكي دي دي مج... دي دي مشروع فيهوه اوم دې دې تدري اجاره کوپه شه دې مازوم پیوی او بل پرابطه دې ممنوع انوي اوم دې مهنه پرسوي اوم دې يار دان کي کېده رضا د وسنګ کی نو دې تدويط طریقہ هي چې په اعتبار د اصل سره بداشي سم سگه مشروم کی او په اعتبار د وسط سره وسیګ ممنو کی او په اعتبار د وسط سره دمر نه ممنو ک چې کبه لعينه کې چې علنه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه اځ اكو ما بیت د دومره سیوا کې چې اغه نه نه سجړه کې نه نه سجړه کې دا هغه ته د اختیار پات نشي هغه ته د اجازه قدرت او طاقت پات نشي څنګه چې باندې هي سیو کې د اسلامي مثال درکو چې سړی طاقت نو نظر کولې نه دی بد نظر مکو نو دا بنیش کولې چې نه هی بالکل باطل کې نفي او نصحت ناسکه جوړه کې نو دا کټطبيق دې کې ها فاما الکبر هرچ کومه رافه وسط نه دا خداسه وسب دکائم چدا قائم دی په ملحانه کې بنه او کې بنه ته سبب دی نهبان کې کوبه پکې راغله دا یس موته او دا سابته دی دا کوفه مکتزم دی په دغه حال کې چې د دل نه دی تقاضا کوي مکتزم دی چې د رینه هیڅ کې تقاضا کوي ځکه الله تعالی ذات داسه حکمت ولري هغه دکبیونه مونږ کول کوي مې چدې د تقاضا کولې شي بالله په سبب د نهی باندې ضرورت حق من حکم هي مګر نهی تاسو د لیکل زکه الله تعالی حکیم نه نه فحشونه نه منګی خو يثبت به مقتزم به تحقيقا لحکمه او دنه يثبت ثابته دنه مقتزم په داسحال کې چې دا کوبه تقاضا کوي تحقيقا لحکمه چې صاحب د پاره د ثابتولو د حکم د نهی نهي نهي به کله ثابته کې جوشه چکه کو په پکې پیدا کې د کوبه تکاږي کې کوبه پیدا کې نو دغه حکم مصابق شي دغه مره ور د شېدا زدا دکدی هدا خبرم ځان تلګن تحقیق د پرد ثابتول له حکم هې د پرد حکم نه نه حکم نه نه داله چې د شیری کبیر وي نو فلاي د تحقیقو پس جائز نه د تحقیقو ثابتول تر کوبه علاوه په داسې طریقہ باندې یو طلبی چې باطل او جب اوچي دا کو په داګه د اوجه ثابت کړی دا کو خاوه ثابت کړی دا وقت زه او اغه نه دي کو په تکازا کولا ثابت ده چې کبید له عین هي کې جنه نه سج پی جوړشي بل یجب العمل بلکې واجب دي عمل په ثبوت دې کوه باندې بل یجب العمل بلکې واجب دي عمل بالاصل په نهي باندې په موضع هي طخل زکی نو په اعتبار د عمل بالمقتضا او واجب پنګப்சابا اند په دې کوه باندې چې نهې ته کازه کوي په کثر الامکان پاند ازيده امکان باندې نه لکه ته په اصله پنهیم عمل په کار دي مشروع غرضل په کار دي پکو به عمل په کار دي ینه د امن حی عامو کبي غرضل په کار دا دې او نه مشروع شي او دې ممنوع شي نو دې ورو هوه لپاره على وجه البيان کوي وهوه الطريقه عمل دا دي ايو چې کوم کو به چې وسقا للمشروع هذه وسقو بغرزل دپاردسجي دمشروع دمنيه دا عنهو داغير دپارد دا دا وسقو بغرزلشي فيصيرو فا فاس گرزي دمنيه عنهو شي چي رقم نه ني شيويا مشروع باسم لي مشروع په اعتبار د اصل لکه ما اسلته مثلا نوتيدا په اعتبار د ط حالت بهس کې د اصل حلاله غير مشروعي او دا مشروع د د وسل زکه په دیکو کو بها دا له غیري زکه ازيده بكي نو فيصيرو فا فاسان فاسدن فاسد کېږي مثل الفاسد من الجاهر فمثل الفاسد فجواهر یو لکه د یو هسي مثال لکه جواهر دي نه جوهر جوهر ده لا لا ده کوڅه ما چه را ما چه وینو کاپي نو دته رنګي ملح مشروع ده په اعتبار اصل کتا کو نو دا داسې کار ده او چې جائز به ولیدي خچوم کې نقصان پکې د سنتو د جوهر کې د لال کې کسر راغلي نقصان پکې دا څنګه ته مشروع کارو کو خچوم کې د غیر توجنه پکې کو قدا و سره سره پکې کو حمله نو مشروع کبیر چالو کو په اعتبار د اصل مشروع په اعتبار د وسکو کبیر ولکن نذبه ان عمق سو اعتراض د جله کې منافعات نه دي اس منافاتو نشته په اس منافاتو نشته څوک چې دي کې شریعت کې د دې لپاره مثال شته او هغه شریعت کې د دې لپاره مثال شریعت کې د دې لپاره یو حاجی سي دي او تیم نشو په میدان لارات کې خپل کل ورستانو کو ساده اوس کله چې ای سي دي احرام ته وګرا صحیح نه یوه طرحه مشرو دي چې دا د مزي په حج باندې کوي د په دغه احرام باندې رواني د احرام باندې پدک کا احرامی پاسدہ باندی خبرمجا ہنگترا لگا لگا خود چونکی دباندی بیا دا حجت دیوارا زکددہ سے کار کردی چھ پدی سرا احرام پا اعتبار دو سب سر پاسد چھو دی اس کا دا احرام بلکن باتلی دی نو پکار دی پدک پا احرامی پا اعتبار دا حج کی مزید نو اعتبار دا ذات سر سید دا احرامو دې یې میا ته کړې ده حرامې ریځنه کړلې ده خو ער صداس یو واسطو لگے دا واسط د جما په لګېده په حالت د حرام کې چې دا غنه په کې کو په لغېری پیدا شو نو مکمل باطل ومنه په اعتبار د اصل صحیح نه دی د په مضیو کې او کومه هو سر د غیر د وجه نه ولاګې ده نو کومه په کې راغلی را د عین د کاندو د کیسه او نو ګوره شریعت کې نظیر شته په اعتبار د اصل سره مشروط ده د باندې مزیده زفه هودو کوي د چې زبه دغه ځنه پورته ځه اجل ختم ته دې د اصل سید او په دې برده وصف پکې کوبه ده دا په لید سره د دې سره بیا کذا شریعت کې مزیر شته چې شریعت په دې برده اصل مشروعیت اعتبار د وسب د سلی ممنوع وي د کومه هیده وژن نه د کومه غیر ګید وژن نه د کیسه منافقت نشته ورات ندیه ده ان عمام منافط نشته کومدان بری دوه کې فل مشروع یحتمال التصاد مشروع شی احتمال لو فساد لري مشروع دی یو فساد د بکی دی بالله به وجد مهنه کل احرام الفاسد الا كاحرام الفاسد دی مثال شو په وجب اثبات هو د حاصله خلاصره نو فوجب هو واجب د اثبات د اثبات د تماميان هو باندې مشروعږي علي هاغه وجه په دې تریکه او کومه شي په دې تریکه ریاعت لمنازل المشروعات ریاعت او ساتلشی د مرتبو د مشروعاتو کو بهلم اعتبار ورکشی او اصل لم اعتبار ورکشی نه نه پاتشی نتی کې نه جوړ نشي او یک مد نه حکمت نشي داو د نه هی حکمت باجل لچو کست اجازه نشته او قدرت شری نشته او ته المکم امر هم دره حکمت د نه مشروعاته او محافظة اللي حدودها وضر بده حفاظت کولو د حدود دې نه نه یې ساته نه نه نبی جوړ مکان نه پې نه وساته خبرم زه اتره لګم یي بدلا و را بدلوما محافظة اللي حدودي دا حفاظت صدره د حدود دې که احکاماتو د مشروعاتو بس